På afton skära kära minister Din buk är och spekulister På grund av den slantar knycke Har du folk du förtrycker Tillsammans med dina dringar, Skäl du våra skattepengar Hatte en atom kära minister Nog accepterar vi alla dina brister Förbättrar fly en illa fäckta Vill inte vara inkorrekta Lik sociala parasiter Hemska bovar och banditer under dagen, godar natten, natten, och som är visst inte, och som är visst en fjäder i hatten, en Och en slant släcka din att släcka din tråd, trots att smälta i skyddet. På varenda mormins ljuder, Öppna vi är vår svenska fan, Allt i mänsklighetens namn För att klippa folkets barn Och dansa gladligt mot dagens ram. Goda dagen, goda natten, goda natten. Och tungar vi snindbörd Och tungar Städer i hatten Och en slapp till att släcka din törr Goda dagen går stil i en patriark Sälj gärna ut våran svenska mark För här finns ingen som höjer sin röst Trots att hon ondskapet gror i varje bröst och kan kniga svälter er en styrlig fint kan gärna vara vår hemlighet Utan att När vi kan följa oss i materialism Och strunta i otryck som nationalism För nu har vi tv och kanske bredband Då behövs inget jävla bostad Goda dagen, goda nätter. Och som är vi stämplade, och som är vi stämplade, och på min kärle vi hoppade, och en stund råslek Goda dagar, goda natten. Och som är vi Tår, ja, vi hälsar er hjärtligt Välkomna här till Stockholms Närråd på 88 MHz Och det är kulturföreningen Gjallarhornet med Gjallarhornet Sverige vakna Och vi har den 11 maj 2013 Gunnar på 60 minuter, det andra programmet för maj månad 2013 jag heter Kenneth Gunnar Andersson som är ansvarig utgivare och inspelningstekniker och det sker via FTP filöverföring vi sänder varje lördag 17-18.30 på Stockholms Närradio första juli över vi i 25 år och man kan lyssna på narradio.se och eh, sen har vi sommaruppehåll och kommer tillbaka till oktober men jag kommer att producera eh, 17-18 eh, vissa lördagar ungefär varannan lördag ni kan skriva till oss på Jallarhornet box 42021. Alltså box 42021. 126 12 i Stockholm. Jallarhornet box 42021. 126 12 i Stockholm. Besök oss på natsol.se, spegelnatsol.tk, gunnar1.tk, net radio dygnet runt. 128 kilobits per sekund, mycket bra kvalitet, 7 dagar i veckan, 24 timmar per dygn och med reservation för tekniska drivstörningar. Netradion.tk Måndag till fredag så kan man ringa främst mellan klockan 18 till 20. Och vill man medverka då i radioprogrammen och prata så, så kan man ringa på 02 25 143. 0, 2, 2, 5, 60, 143. Vi tackar Hasse också som Hasse som skickar gamla inspelningar här ända sedan Det är mer än 30 år, Det är en 30 år gamla näröppningar. Och Raffa Pettersson är väl ungefär 80 år idag skulle jag tippa. Plusgirondömet är 634252-streck1. 634252 1 6, 3, 4, 2, 5, 2, och jag har glömt någonting här. nu. Vi ska ta och lyssna på lite inslag här som vi har fått. Det är, fem, det är en mapp som innehåller 50 program från näråden 88 MHz. känner sig till den där ideologin, marxist-leninismen, som är det största brottet i mänsklighetens historia, när man mot sitt eget folk sätter i slavarbetsläger. Mm. Och det är, förut, är det då? Ja visst, man bygger en vita havskanal där tusen, åt tiotusentals människor stupar, man mm. för dem till Sibirien och man, ska, man kallar sig för proletariatisk diktatur, att man ska vara en arbetarens paradis man skulle bygga upp. Ja, och alla ska vara lika bra. Haha, ha, kan man säga jag. Du vet, jag var i Sovjetunionen man såg dessa privilegierade eh, föreställningar där det var hotell, allting va? Jag skulle nog ringa på ett ställe ja, det var ju då reserverat för höga militärer och på tåget där man åkte, det var olika klasser. Det det? Klass 1, 2, klass 2, klass 3 Gräddfiler hade de De hade sina datcher utanför städerna Stora bilar, ja. De hade speciella butiker Där de gick och handlade i Ja, vi har socialgrupp 1, 2, 3 och övriga Ja, men du vet Men du kan ju gå i Om socialgrupp 1 handlar på NK ja. Så kan det även det socialgrupp 3 gå dit Eller 4 va? Ja, Men, men i de antingen, vet du. i Sovjeten <laughs> Där hade de ju vakter utanför Som stod och muckade ut folk Alltså de i socialgrupp 1 och så turister fick gå in och handla där. Ja, just det. Sen stod det folk och koll, synade andra, kom det en vanlig rus, alltså, då, då stopp blockerade den dörren. Ja. Jag vet att jag träffade en, en karl där en Men gång. säg det till Skyman, hörde. Ja, visst. Du vet, jag träffade en jävla trevlig människa där, en, en vanlig, enkel uh, sovjetmedborgare och pratade lite med honom. Ja. Och med, och efter fem minuter så kommer det fram en sån här polytruck, vet du, och kör iväg honom och skäller ut honom då för att han pratade med mig då som västerledning. Då. Ja, det är KGB-gubbe alltså. Ja visst, det var ja. en sån här alltså. Det är gruv, gruv var det. Ja visst. <laughs> du vet, jag, jag, det finns en författare han är Balt, bakgrund har han han är till Lina, han har skrivit en mycket intressant bok som heter Kommunismens heliga krig. Ja. Och den tycker jag kan rekommendera lyssnarna om man är intresserad av lite läsning för att få lite fakta hur de arbetar och underminerar tidigare Västeuropa kommunismen. det har ju gått in i svenska politiken också det där. Ja visst har gjort det. De här extreminternationalisterna internationalisterna, med folkpartisterna de vill göra Sverige till ett experimentland. Där man ska utlåna svenskar. Ja det är svenskheten. Man ska göra ett etniskt. Eh ja, kultur eh, ja, samhälle, har är samma jävla skit som i Amerika. Ja precis, och det går bara pipan. Ja. Det är, Det ser ju Amerika vet inte hur det är mycket att stå efter. Nej, precis. Det är, det är helt riktigt bäst det. Han gjorde en uttalande för några år sedan att det, han hade varit då i USA och han tyckte det var så bra där och de har ju fått på hjärnan det att de ska göra Sverige till ett formet av experimentland här då. Ja, och, och, och man vi vill ju på det svenska. Så säger de så här, Ja men vi, vi blir så kulturberikade här Och vi har ingen kultur och så vidare Det är ju rent någonsin. Jag ringde upp tv en gång och frågar vad de menade med det För de gjorde någon sån här dumt uttalande rapport Vad är det för kulturberikning vi har fått tid mm. Ja de vet inte vad de ska säga då Utan när de ställer och säger Man vill pizza säger de och, och så har vi fått bröd Men vi, för fan, vi har ju bakat bröder sedan urminnes tider. Du vet har, de menar på det här med Har du, har du räknat på skoj hörde? Bara på skoj sådär va har du sett hur många blåögda flickor eller tjejer, killar det finns på tv? Ja. Hur många brunögda det finns? Har du, har du märkt, lagt märke till det? Ja, jag inte. ja det är klart. att Det har kommit in mycket. Alltså, eh, 8 utav 10 är brunögon. Ja, det är möjligt. För du. Jag, jag ser ju inte mycket på tv om man ska bekänna det. Faktiskt. Nej, men när du än tittar så... Åtta utav tio har de bruna ögon. Ja, det är möjligt. Och då är det... frågan är, är det vårt skönhetsideal det? Ja, det kan man ju fråga sig verkligen. Eh. Våra skönhetsideal är fortfarande blonda, blåögda. Ja visst, det tillhör ju. Det tillhör ju den Det tillhör ju den rasen, germanska folkgruppen alltså, ja. det är ju helt är klart. Och, jag menar, det är ju beklagligt. Och, jag menar, Strenberg sa en gång så här att det är bara döma människor som tror att alla är lika va? Ja. Jag menar, vi måste ju kunna få ha våran... Eh, eh, Ska säga, våra, våra etniska Eller folkstammar upp ju... Då ska vi inte styras av folk Som vill förstöra Sverige Nej det är ju det de är ute efter ja. Det är typiskt också så här. Sjuka kommunister Och liberaler då, som, som vi, De vet att de, de, de tar inga ansvar För de, de ser att de bara skapar problem va? Mm. De bara låter det löpa Nu har det gått så långt alltså. Har du läst i och vises hemliga protokoll? Ja för några, flera år sedan har det... Ja, ja, jag har den framför mig här Ja, visst och sen den, den, den, den, den ska vi försöka trycka upp en större upplaga på Ja, den är mycket där ja, det är intressant Den där. är väldigt intressant. fin där Och där står det precis hur de ska ta över hela jordklotet alltså ja, just. Och sen kan man ju också läsa Henry ja. du bok Jag tror den heter den vandrare Juden eller någonting sånt där, Alltså, heter den så? Ja, jag får med det om jag minns rätt den, den läste jag också för flera år sedan ja. Jag tycker man kan läsa en del eh, litteratur och, och få en lite insikt för att eh, särskilt, jag läste ju senast nu den här eh, Jurelinas bok Kommunismens är krig och den är ju fruktansvärt när man läser vilka, mm. vilka, vilka illdåder man har gjort alltså så, och, och även i, i Baltikum inte bara i förr detta i Ryssland utan även i Baltikum alltså andra öststater det är fruktansvärt det står, det står på ett ställe här på sidan 29 mm. så står det så här Religions- och rashat uppdammat av oss i deras hjärtan under loppet av 20 århundraden mm, mm. De har alltså börjat redan år då alltså. Ja visst, visst, du vet ordet rasism det kommer ju från Bibeln Nu kommer jag inte ihåg exakt vilket kapitel det är Nej, ja, det är Moseböckerna Ja det är med och vet du Ja ja Som är, talar om vet du. Och om blodet och det där judarna själva, de beglandar sig inte i regel utan de, de, är, de säger de påstår sig vara ja. Guds utvalda folk. Och, så, här, så här står det på sidan 23. Mm. Vi är intresserade av motsatsen av gojernas degeneration, står det. Mm, mm. ja, just det. Visst. Alltså gojernas degeneration. Vår makt ligger i kronisk hunger och svaghet hos arbetaren, medan han genom allt detta bindes vid vår vilja. Mm. Då han i sin styrka finner varken kraft eller energi att motsäga, att sätta sig i den. Ja, så står det klart det äh, att tycka just. tänker. Ja, har det. där! Vem är det som har ringt 392080? Hallå? Ja. Ja. Vem är det här då? Vem är det här? Victoria. Är det Victoria? Victor, Hej, du har länge sedan. Princesa. Det var länge sedan. Ja, det är inte sen. nej. <laughs> ja, det var Hör länge sedan Hur är det du. Hur har ni med telefon? Minst 40 signaler har jag låtit gå fram, pip pip pip pip, men ingen som pratar med er. Ja men ligger du inte inne i växeln eller i mixerbordet det ligger då? Ligger inte inne i växeln. Nähä. En gång kom jag in i växeln, men försvann en om igen. Och nu var det Ja det kan hända att den är sliten då växeln. Eller mixen. Vad tror du? Den kanske är lite sliten den här mixen så att den inte är kontaktar riktigt. Kan kanske få en annan tekniker då hör du? Nej men det är inte med, det, det tekniken utan det är själva mixebordet kanske är nedslitet. Så det är dålig kontakt kanske där. Ja jag vet inte. Men vi, vi ska så här, fixa dit en elektriker så vi fixa det, det där vet du. Är det då Pettersson ja, som är, det är, roff, För det är Ja det är Roffe det här. Det är Roffe det här. Jaha det är det, Det kan inte tillbaka då. Ja tack så du det. <laughs> Hur länge har du varit borta? Ja när var det? Var 90 va? Ja, jag vet inte, vi jag har ju borta här året ibland Ja men, men, du, men du har väl inte saknat oss va? Ja Har du det? Ja, jag saknar de, de Du saknar här. programmen kanske? Ja då Du saknar programmen kanske? Jag saknar programmet, dig kan jag inte sakna Nej, det kan jag du ju inte vem du, va? Nej, men det är klart att man hör ju på röster och så va? Ja Jag är väldigt känslig för röster Ja det enda programmet som har gått nu på kvällarna det är religiösporum. Ja, det är religiöst forum. Det har ja. gått på kvällen i veckan. Ja. Sedan är det utblämningar som har haft program Ni har dragit på. Ja. ja, men Philadelphia har vi mycket också. Jag har inte hört någon gång. Philadelphia och fälsningsammen har ju också. Ja, och, nej, jag har vad heter de mer, Maronata har vi fortfarande kvar också då. Jag. jag har inte hört dem någon gång. Men jag har dragit på mm. fler tider kanske. Ja, det är i alla fall för mycket religiöst i alla fall. Ja. Det är meningen att det ska vara till små föreningar Det här vet du Ja. Det är inte meningen att det är religiösa som Ska sitta och ut sig, för att De har så mycket kanal ändå För att ut sitt budskap Men det är väl de som betalar Det är väl det, när, det, är när, väl det när, de vill du, ja men det, men det är inte meningen att de ska Då kan de lika bra ha en egen kanal En kristen kanal mm. men du vet när, De sitter ju ja, för du... större Ja det är 88 på det här viset Ja men det är ju Så religiösa är det min tur Nej Nej så jag menar, de har ju förstört hela den här, radion. Det är ju bara bio. Det finns två, tre program bara lyssna på. Resten mm. är bara, som inte får lyssna på. De har ju eh, program så här. förstår du. Det här. Eh, ja, de får ringa dit och ta någon Ja, just. Ja, det alltså. Det är jättebra. Ja, visst. ja, hon är väldigt skärp i hjärnan och bra. Ja. Men, ja, hon sitter som tekniker just nu. Vad sa du? Hon sitter som tekniker just nu Gör hon? Ja. Så helt säkert... Det är hon som skötte skakarna så alltså. är det Jaha ja. jag hon... hon ser så glad och trevlig ut så Ja det tror jag säkert Hon låter ju glad och trevlig Ja Alltid Jaha det ja. var ingenting Precis jag ja. Men... Vad hade du, du mer på hjärtat? Ja mer på hjärtat Jag ville veta var För det kom ju till engelsen Var det för de där rödingarna du sa? Nej, det, det var den här Ahmed Rami Jaha. du vet eh, Ja, ja, det var honom var det. ja eh, han han anmälde mig För att jag hoppade på Just speciellt muslimer Men jag menar, det är ingen <gup> folkgrupp muslimer Det är ju olika folkgrupper Inom muslimerna ja, det. Men, men det är åtalade de i alla fall vet du. Ja, ja. du vet Och eh, det är gickprall Ja då, du vet vi är, i hela vårt rättsväsen är ju uppbyggt politiskt och eftersom alla partierna är våra fiender va Så är man ju dömd på förhand Ja partierna Alla men de väljs ju utanför partierna va Som ja. sen tillsätts Ja jo ja. Och eftersom vi inte tycker om något utav de här partierna då blir ju dömda på förhand För du, det är ni inte ensam då. Nej nej Nej Men det är, så fungerar vår svenska, svenska rättsväsendet men alltså. nu har det ju visat så att det är olagligt det de håller på med. Det, är det är efterhand men då har jag suttit inne också. Ja. Två gånger. Ja, men inte riktigt. Nej, du ser hur de håller på. Ja. Ja. vad ska man göra? Ja, det är bara. Det, det gäller att skaka om de här lösena uppe i riksdagen Ja men hur hur. ett, ett parti eller vad som helst. Ja, men då får ni vara så starka då får ja. du vara så stark. Ja, men folk måste ställa upp, alltså, det går inte att kämpa ensamma, det är omöjligt. Det går alltså. inte med upp. Det måste ju finnas ett parti som man röstar på. Ja, ja, men vi måste ju också ha folk med oss så vi kan bilda det här partiet. Har inte det då? Nej, först måste man ha 1500 medlemmar som, som ska lämna ut sina personnummer mm. och det vill inte folk. Mm. Ja, men det där med och person... det är svårare att få ihop 1500 medlemmar än att få 200 000 röster. Ja, det, det, det är det som vet. är så konstigt alltså. Ja, det vet. En gång ja då, det var till Inbjuden till hans program en gång också Ja då, det var till två då, på midsommar Då var du med Vadå? På midsommar ä? Ja, det tror jag jag var med en gång också Ja, då, det har jag på plats, ja det vet jag Ja, då hade vi inte spyt om, om, om, om, om Vad vi, vi skulle fira egentligen <tjup> <h <acho> <h> det Men var, jag var det är med Frupparhetens kult Ja, <tjup> jag var ju med Frupparheten, <tjup> det är guden frei vet du <tjup> <tjup> Jag var ju med ju... Freja, och freja, Freja, Freja, Freja, Freja, ja mm -hmm. Ja, är en har ju nidsommarstången nåt. Ja, och stången är egentligen fel För det ska inte vara som ett kors Stången ska inte se ut som ett kors Som det är nu För det är typiskt kristligt, det är också, vet du, ett korset Ja. Nej, det ska inte vara kors Det ska vara Den ska se ut som en penis Stolpen Asså <laughs> alltså, ja Det ska, det, är frukt, det är en fluppa i vet du ja. Det var en stor stopp du, som såg ut som en penis Och som klädde dem där med blommor och, och ringarna symboliserar ju Ringarna det är sent på ordet Jo jo jo ringarna skulle Jo det stämmer, det, ja Ja det skulle symbolisera det andra du vet På, på apparaten du vet Ja, ja. <laughs> ja men, nu kom, men Jag ville bara tala om att Ja, nu kommer vi in på snuskigheter igen <laughs> Nej Men jag ville bara tala om det 82, Då, ja. då var, vi, var jag också bjuden med Men jag kunde inte komma med Ja, Men då, om vi då går tillbaka till tiden då Har du blivit klokare på de här 14 åren då, Som vi har hållit på att sända eller Ja Jag har ju blivit ganska dökt i nära av Ja Men du har fortfarande röstat på dina partier va Ja, Ja just det Det gör vi Ja så då har du ingenting att gnälla för då är du lycklig och, lycklig och belåten och sådär. Jo, oh, men man kan gnälla ändå. Ja, men det kan man inte om man har röstat på de här partierna som vi har. Ja. Då får man, får man inte gnälla för då får man ta det som det kommer. Då får du bara bita igen, vet du, och, och ta det som det kommer. Jo, oh, det är klart. Ja. Det är inte så jag menar, men... men um, jag tror alla människor gnäller lite då och då. Ja. No. Det, blir, det blir inte värre än bättre på. Man måste göra någonting radikalt. Jo. Men det kan bli visande då om, den, om den sköter sig i annars. Ja. Du vet att... Ja, det gör vi ju vi sköter oss ju Ja, ja. det Och jag... ändå åker vi i fängelse. <laughs> ja, det är inte klokt. Men är det är en annan ja. sak. Ja, det är en annan sak? Ja. Nej, men nu, ja. det var med anledning om det här med stensmöring. Ja, just det. Ja, ja men det har, vi, det har vi kontroll på här. Ja, det tycker jag Ja, vi har de alla ätterna här. Ja. Vi får tacka dig så mycket då. Ja, har det så bra allihop. Ja. Hej då. Hejdå, då. Hej då. Hej då. Det, det, det lät ungefär som den här filmen man ser ibland nu på tv. När han är du vet. Hej! Ja, ja, ja just det. Hej! <laughs> hej! Sett, ja det är Den är rolig den. den måste vara väldigt gammal Ja den är gammal ja. och, och, och, Den måste vara på 30-talet Ja, ja. Så, Nu har vi en... Vi hörde att telefonen ringde igen Vad tror jag Hallå vem är det här nu då Niklas heter jag Är det Niklas? Niklas Ja Jag vill tacka så mycket för ett trevligt program här Det är väldigt trevligt med sändningar Och man blir sysselsatt på nätterna Ja istället för att bara gå och sig och sova Ja precis ja, eh, Man men kan man sova är... bort ungdomen <laughs> Jag är en aning förvirrad här För att ni pratade om Ja, de här sju partierna i riksdagen Hur dåliga de var och... Ja, det är ju bara skit med dem allihop Ja, precis och, mm. Vi måste ha är... annat, ett svenskt att det parti är... Att det inte är något parti Vi måste ha ett svenskt parti Ja, men, ett... ja, ja, men... ni är inget parti nej. Vi är inget parti nu, nej Men om svenska folket vill att vi ska ha ett parti Då gör vi ett parti av det här Ja, vad ska jag rösta på då, tycker ja, just nu finns det ingenting För i varje fall inte för oss var står ni liksom på vänster vill vi, vi, vi, vi håller på Sverige Vi ja. Ja. håller på Sverige, ja, men om man tittar ja. just rent ideologiskt Vi, vi vill också. kämpa för svenskarna och deras rättigheter Ja. Det menar att svenskarna ska leva i sitt land som svenskar Ja, just det. Och göra det bästa av den situationen just det. Personligen har jag ju symboliserat mycket mer än ny demokrati innan och så. Ja, men det, det var ju bara ett nytt moderatparti just... det, vet du Ja men alltså mitt... där finns det i alla fall det var ett, ett moderat parti det, det var inget nytt parti det, ja, det, det, det var varierat. ett parti. Det, det var en avknoppning från moderaterna men vad vad vad det vill sidoskott. ni ha vad vad är <här> ni vad vad sa du? vad vill ni, ha? Var, var står ni på vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad ska vad vad vad vad vad vad vad Ska man främja marknaden eller ska man... Vi ska se till att svenska folket inte ska lida i något sammanhang alltså. Hur då? Ja, de ska ha den hjälpen som vi har här i Sverige. Men vi, vi ska här, inte så. hjälpa en invandrare före en svensk. Aldrig i livet. Nej, nej, ska gå före en invandrare. I ja, alla det. sammanhang. Ja, det, ja, ja visst. Men, sen då? men så är det inte. Målsättningen är ju till att börja med att rätta till 30 års felaktigt politiskt styre. Och ja, och 40 och ställa, år. 40 år det, ja. det är, att, att, till att börja med försöka den mycket, mycket svåra vägen att få någon ordning, dels på Sveriges ekonomi och dels på den äh, all, all övrig skada som har skett mm. genom landsberedda politikernas långa, långa, långa väg med att förstöra det kan du ju förstå ett land som inte ens var med i kriget och allting vi stod med en industri helt in intakt, det var ingen sönderbombade städer, vi hade ett försprång idag så ser vi att våran krona är, är sämre värderad än de, de, de, de, de lir. En, en uländer och allting det har ju bara gått bakåt för Sverige mm. ja, och ingenting därför så måste ju, alltså det är de politiker som kommer till Idag och ska räta till det här Måste verkligen vara karismatiska människor Som står för vad de säger Och tar tag i problemen Och, och lagstiftar om dem Och uträttar det som är absolut nödvändigt Att uträtta Annars går det käpprätt åt Och speciellt för svenskarna för svenska folket. Ja, Vi måste rädda nationen och svenska folket mm. Jag tror att många lyssnare liksom Har svårt om de inte kan ändå nej, är folk, folk, frot, svenska folkare i ideologin eller om man inte får något ansikte just Nej, svenska folket har blivit hjärnfett att de ska alltid ha en ledarfigur alltså. mm. han, om man sen heter Ingvar Karlsson eller, eller Bild eller vad fan det spelar ingen roll va, bara de har en ledare va? Men det är om ni säger det, så här vi. att vi skulle kunna bilda ett parti om svenska folket vill det men finns det inte redan lite partier som tycker ungefär som ni Typ medborgarpartiet, Sverigedemokraterna Sverigepartiet, ja, Sverigedemokraterna ju... Nationaldemokratiska partiet och Allt vad ja, de heter ja, Vad ja, ska vi med ja, ändå? Vi har ju själva varit medlemmar Jag har ju exempelvis varit vice ordförande i Sverigedemokraterna mm. så de, att, fem, är, Men är i alla fall så höjde de sitt här nu sist ja. Från 5 000 till 15 000 mm. Det är en rätt så stark uppgång Det är, det är 200% procent, blir det men varför, vad ska vi med så många partier till Om ni skulle kunna tänka er starta ett parti också Varför försöker ni inte enas lite mer Det förvånar mig att det är så många partier Ja, alltså, sen är det ju det att en del Nej, inom nationalismen en... finns det många starka personligheter Och många, många, eh, vad ska vi säga eh, riktningar inom vilken väg man vill gå politiskt ja, en, för att... En del tycker om kollektivismen, ja, ja. En del är mm. individualismen Och en del ja. vill ha något mitt emellan Ja har olika kvarteringar, precis som det finns inom de andra partierna också. Men just att förstå riktningen som man vill gå det ja. måste. Vara Men det, det, många... det viktigaste Nej. är att folk överger dem som sitter i riksdagen, för att annars kommer aldrig något nytt parti in i bilden va, och kan Nej. vända det här. Nej. Det är ju det som är, det är dilemmat att folk, folk kan i princip. Hålla med till 100 procent om vad vi säger. Ja. Men när det blir valdag och att man står i båset, och där kan du ju i alla fall lägga ja. mycket värde utan att någon ser det. Och sen kan du ju gå ut och säga: Då, då röstar man ändå på de här partierna som har ställt till det här. Ja, visst. Och det fortsätter valperiod efter valperiod. Ja. Ja, och då får man aldrig någon ändring. Och nu och har du sympatiserat med ny demokrati. då har jag varit mot några invandrare och sådär. men ja. Jag är absolut ingen nazist. Nej, det är inte jag heller. Men just, men, De kallar oss det rasister men den och, nazister, och Det måste men... vara viktigt för lyssnarna att förstå att, Och höra vilken riktning ni vill ha Inom nationaliströrelsen För det finns ju Vi, vi, vi är inga rasister men vi vill köra värna om Sverige mm. Jag reagerade på e den här låten Jag hörde texter i den som ni spelade Den pratar om vit revolution Och blod på gatan Och blod överallt och ja. att, var, Varför spelar ni sån musik? Ja varför ska vi inte spela sånt. Det är ju eh, Division S är, en, en, en mycket vacker låt Den heter Efterrevolutionen Som, som jag personligen gillar väldigt mycket Och eh, sen så får man ju eh, Det kan eh, ju vara en motvikt man... också Till den här ja. liten när vi skulle döda alla blonda vikingar Ja mm. det finns ju Det är en motvikt den va ja. äh, Vad jag menar var att lyssnare kan skrämma sig Och tro att ni vill någonting annat Än vad ni egentligen vill Ja, ja, men det, det vi men vi... aldrig. Vi vet exakt vad vi vill och, och jag säger jo, det. Det absolut... är viktigt att, är väl att lyssnarna vet vad vi ja, inte var ni själva. Ja, men vi försöker vara ganska eh, sen inom yttrandefrihetens ram. Vi försöker vara ganska klara. Ja. Ja, okej. Okay. Ja, ja, men försöker ändå det, för, det, det är liksom. Du tapper har varit uppe till klockan fyra i alla fall. <laughs> ja, men jag får tacka ja, för mig. Du tapper kämpar du. <laughs> ja, det <är> bra. Hej <laughs> Hej då. Hej. 39 20 80 om ni ska komma fram till Stockholmskanalen. Harry, vi har ingen där nu. Hon skakar på huvudet. Lilla Liselott. Ja, vi ska ta för, och ta och dra hela våran adress och, och, och, och, det, klart, och det, det, det roliga är ju att det finns ju bra saker inom varenda parti. Ja, men det att finns att... alltid någonting som är bra va? Men ska man plocka ut allt gjort där och göra ett parti Då stämmer ju inte det ekonomiskt alltså Nej, det går går. Inte ihop. Nej men det går ju För man kan inte sitta Nej. och lova saker och ting där Och Nej. lova, lova, lova, lova På sju olika varianter Nej men huvuddraget för en politiker det spelar ingen roll Alltså hur det är Det är att han i absolut första hand värnar om sitt eget folk Just det Och det är ju eget, därför de är där Det är därför de har valt dem Det är därför som alltså du i allm som, som du väljer det så kallade förtroendevalet och, och de som här sitter nu är fullständigt odugliga. De det får vi ju bevis på dagligen och. och. Ja. att Det är inom facensrörelse inom politiken och allting alltså. Ja. Här kom den här nya till exempel nu in i eh, eh, eh, vad heter de? S, SHT heter det nej S. Det var hon som jag sjuksjuster förut som blev eh, SKT eh, SKT, kanske. Ja. Det första hon gjorde ränsa ut den här hela de slänger in möbler för 200-300 ja. Och samma sak gjorde de idag du, du som ringer in ja, nej, nej. Var det Danne du heter? Ja va, hu, Hur tycker du att, att, att politikerna sköter sig idag? Ja, det är samma sak De säger samma sak allihopa ja. Ja. Och har du märkt Du är rätt ung va? Ja, ja. Har du märkt på dina uh, unga kompisar Har du röstat att... någon gång förresten? Ja. Ja. Har du röstat någon gång? Nej, det blir, nä det blir nästa gång. Det det blir nästa gång. gång ja. fast, är du säker på vad du ska rösta på? Nej, det är svårt faktiskt. Ja, ja det är jävligt. Men jag fråga en sak. Har du bland dina kompisar mött någon av dem som har sagt att de har förtroende för den eller den utav de politikerna som sitter idag? Inte fullständigt. Nej. nej. Inte många. Det är många Utan Utan frågan är att vi har sådana människor i riksdagen nej. som ska företräda oss. Som inte man har förtroende för. Nej. Det är ju inte är det handlar om allt. Mina skattepengar vill jag ska gå till vettiga saker Jag betalar gärna människor som är sjuka, Som ligger på sjukhus Men det ska vara en svensk Jag vill inte betala en som kommer från Afrika Som ligger på sjukhus här i Sverige Det har inte jag betalt skatt till Nej. Jag har betalt skatt för att vi i Sverige Och vi svenskar Ska få en fin sjukvård Det har jag betalt skatt till mm. Bland annat ja, ja, kan... bland annat. Bland Man kan inte kalla dagens politik för demokrati precis. Nej inte mycket Nej. Så det är vi överens ja. Så vi får göra någonting åt det där ja. Det tycker jag Välkomna nästa natt också det? Jo ja, men um, jag har en fråga till ja. um, Hur kan man uh, hjäl hjälpa er, stödja er och sådär Det är ja. det ni gör Det är ju så här, vet du, att vi, vi, vi, vi är ju en kulturförening Alltså kulturförening i Stockholmskanalen som, i, som egentligen alltså vårt grundmål det är ju just att värna den svenska kulturen mot det mångkulturella att påpeka på vilka skador den svenska kulturen utsätts för i det mångkulturella samhället, så vi är ju alltså vi är ju alltså en ideell förening och en del människor hjälper ju oss med, med någon 50-lapp och någon 100-lapp och, och, och så vidare och, 200 och, och, och, sånt där. och det är ju för att vi ska kunna bedriva den här verksamheten, det går ju inte till någonting annat Medan andra partier till exempel Som du pratade om De har ju för partistöd och allt möjligt De kan spåta ut miljoner vet du. Men vi har ju Men till och med de har slutat i närradion Aha. Politiska partierna Så det, det är fantastiskt Fast de har fast de har stöd Aha. Så utnyttjar de inte det här närradion Aha. Varför tror du att de inte gör det? Jo, för de vill inte sitta och göra bort sig i radion För de vet att de gör bort sig det är därför de slutar att sända För det enda de gjorde när de sände, vet du vad det var? Nej De körde musik Inga budskap alls Det kommer inte långt på Nej, just det Och det var deras budskap till folk, musik Men stödja oss, det kan du göra på det viset till exempel Att sätta in ett litet bidrag på postcyrokonto 1189-0 om du vill Eller skicka till exempel någonting Intressant eh, till postboxen som du vill att vi ska ta upp i kommande sändningar och sånt där Artiklar och så vidare Det är debattämnen du har uttagit Det alltså så att vi får lösta ut den. Och så ska vi så småningom ha möten också Då kan du ja. komma på mötena också ja. Ja. ja, vilka tider är det ja, då? Det, det kommer vi, vi att vi, säga vi, i kommande det sändningar vi i sändningar varje onsdag var varje torsdag ja. har vi sändningar halv tio till tio ja. Då kommer vi att hyra en större lokal Där kommer vi att ta möten för nationella Ja Folk för ja, Sverige, ja, folk som är för Sverige Ja, folk som är för Sverige, vilket vi hoppas att de flesta, eller i alla fall borde vara. Man får ju inte säga nationell i dagens läge, för det är ju fult, säger de ju Ja, man förknippar ju Ja, det man förknippar en massa skit, men, men det, det, det, vi kämpar för Sverige och svenskarna, så enkelt är det bara Mm Nu vet du var vi står Ja, det är bra, tack är bra. för mig Ja, det är bra, tack för att Hej Det var intressant för, Ja har vi någon började mm. på tråden? Nej, det är tomt. 39 2080 ska ni ringa till Stockholmskanalen, den första nattsändningen på, vad är det, fyra år nu, va? Ja, det är länge sedan. Ja, det är väl 91, tror jag, eller 90. Ja. Och imorgon så ska vi ha nästa nattsändning. Ja. ja. Då dundrar vi på, på då. igen, då dundrar vi på igen. Men då har vi inte liserått här, Nej, smakarna. Har nu har vi ett samtal på gång. Nu hör vi att det ringer, nu ska vi se. Hallå? Nej, det var tydligen en byggsringning. Ja, ja tockarna är strax efter. In, inte ens en chans att fälla henne För hon skulle bara hänvisa till att det är nödvändigt jo, men det, det, det blev uppmärksammat i alla fall. Men det är väl ingen annan än någon, en riksdagsman som kan anmäla dem till konstruktionsutskottet? Eller är det? Jag är inte riktigt säker på den saken. Nej, det kan du som privatperson också Ja, ah, det undrar jag jo, Men de tar inte upp det, det förstår Nej. Du, det är samma liga allihop ju Ja, jo, men och, och, om någon från riksdagen gör det kanske finns någon hederlig människa där Som och, har kritik mot Nej, vet ni, riksdagen. så vet jag inte någon som har fällts i, just, i, i justitieutskottet Eller konstitutionsutskottet Ja, det har ju funnits längre det där konstigt. De har inte blivit fällda i alla fall. Så, så, de har bara så. fått en reprimand och sen har det varit bra med det sen. Jo, jo, men en reprimand. De är som bara blir. Det, ja. En reprimand är ju något i alla fall. Ja, ja men det, det, du har fortfarande kvar dem, va? De sitter jo, jo, jo. fortfarande på sina sidor. Ja, men så kan man ju resonera att man inte ska kritisera höga vederödörande, våra makthavande politiker. Men vi ska Är det den politiken du vill ha? Nej, det, det, jag vill ställa dem till ansvar ihop, ja. Men jag har inte den makten. Alltså, ja. Jag skulle vilja ställa dem inför domstol hela högen där uppe. De är ju landsrädda hela högen. Mer eller mindre. Man ska rikta sig mot dem så, som är högst i toppen. Och det är ja, en fördelhavare och, och det är en minister. Ja, just det. Ja. Ja. ja, det var bara det här jag ville säga Och ja, ja. Eh, ja, bryt inte folk som ringer in eh, ja, eh, Så ofta som du gör för, för de orkar inte höra dig hela natten i så Det är bara en mycket en, Det säger jag med största välmening Ja, det är bra Ja, jag förstår att eh, det för, är Eftersom du inte eh, har sett på länge så, Så... Ja, jag har men, blivit ringrostig. Är lite upprymd men ta det lite lönnare som bo gör. Mm? Ja, jag ser ja, väldigt lugnt här. Tänkte. Hej hej. Ja, hej då. Ja, vi har väl ingen som står och väntar på 39 20 80. Alltså 39 20 80 ska ni ringa till Stockholmskanalens nattsändning. Och jag vill återupprepa det här med med våran eh, postirokonto skänk, skänk små eller stora bidrag till på postiro Det är 1189-0 vi, eh, vi... Nu är det bara religiösa grupper som håller på Precis, och den, och den här Arne Han tror han ligger in och föreläser Han vill inte ha att någon annan ska tala Det är ingen dialog va? Nej, det, att, blir ju, det blir ju en monolog Så att jag tycker att vi ska köra på ert Rappasätt och avbryta Det behöver avbrytas, det är det som gör När värt att lyssna på Ja, du vet att vitsen också med det här det, det är ju att det ska vara lite Det är ju dock på natten Det måste ju vara lite fart och lite flex, mm. så att Annars blir ju folk jättetrötta För att eh, programmet måste ju vara värt att lyssna på Ja, för vi är inte här som lyssnar Och vi tycker att han är skittråkig Ja, vi, vi, att, vi ja, kanske ska inte göra någon då, bedömning där. Men kom igen, vad hade ja. du på hjärta? Äh, jag var under en en på team Tanken var att ni bara pratar om invandring det, det är ju det som är det stora problemet Med invandringen att det berör så många saker i samhället Så att mm. det kan aldrig bli ett parti då nej, nej, nej. Det berör ju sociala Hela sociala nätet berör det Det, mm. be, det berör försvaret Det berör miljön Det berör, berör brottsligheten Allting berör det Men mm. du kan ju inte göra anspråk på att vara politiker Och inte kunna Kunna om alla sektorer Det går ju inte det, Vi är ju absolut För det första så är vi inget par parti Utan vi är Alltså en, en ideell kulturförening Som värnar framförallt Och håller vakt om vad som händer Med, det, med, med den svenska kulturen mm. I, I ett mångkulturellt samhälle Någon måste ju försöka Försvara den biten också För Vi är ju inget politiskt parti För I, när, I alla fall inte ännu I alla fall inte ännu kan man säga man kan, Om vi Men, får stöd så kanske vi Ombildar ett parti, det vet man aldrig Men sen så är det så att du kan faktiskt inte Det, det är ju som roll säger Att att massinvandringen och invandringspolitiken berör ju alla sektorer. Mm. Det, det, det är ju inom... inom spar... ja, det finns ingen sektor utan att det berörs. Nej, det Nej. finns inte. ingen sektor alls. Därför att allt handlar ju i dagens läge om pengar. Mm. Mm. I, I och för sig så är invandringsproblematiken det, i orsaken till en del problem. Men det finns ju andra orsaker till de problem vi har... Det, liksom har ja, men det Ja men det intressanta är att du säger mm. Du säger att, att det är orsak till en del problem Men ett problem Skapar ett annat problem på ett annat ställe Fast mm. det är samma grund Precis mm. Ta, mm. Till, exempel, ta mm. till exempel statens upplåning mm. Om du alltså Om, om du äh, äh, ta de här reformerna och ta in så här mycket människor till Sverige som bevisligen kostar sig och så mycket Jaha, då sätter du dig i, i fannen på internationella spekulanter som lånar Sverige kapital säger då till exempel Ingvar Karlsson att, att det är förskräckligt hur marknaden här är, men det är klart att, att sätter du dig i sin skuld som Sverige har gjort idag, då blir du beroende av, av, av de här herrarna och då, då, då sticker väntan och så vidare det är ju du som gör Göran som brukar ju säga så här, Den som står i skuld är icke fri mm. Och det är ju sant alltså, Så att det är faktiskt är frågan, så Varför står de i skuld? Mm. Det är där kärnan kommer in i bilden ja. igen ja, Men det, det här med att Ingvar som pratar om marknaden är lite konstigt för att Ingvar som tror att marknaden är en elak gammal gubbe Som går omkring och tar pengar från folk Marknaden är ju du och jag och den andra killen som sitter liksom i studion och Hela gänget va ja. Vi är ju ute på en marknad, vi utbyter varor och tjänster nya marknaden mm. och så det där är ju gamla vi måste ju prata om marknad som du kan liksom förtrycka folk ja, ja, kapitalen och alla inflytande över den. Ja men förstå Ja men förstår de din eh, ekonomi så kan du inte handla va och när du inte kan handla så kan de inte sälja den varan som du inte kan köpa. Ja. precis det är ju det det fungerar så alltså mm. och tack vare att vi har fått det sämre också på grund av vindan. Så gör det att vi kan inte köpa de varorna som vi gjorde för tio år sedan. Mm. Därför går firmerna i kul. De lägger ner, drar ner på folk. Arbetslöshet, så ska de leva på bidrag och så vidare och så vidare. Där har du hela cirkelgången alltså. Det ja, är också en anledning till att vi, de problem vi har är att vi har en massa fullblodsnollor bland statsråden. De har ingen som helst utbildning, de kan inte det de ska kunna förr i tiden hade vi folk de som var justitieministern var professor i juridik jag menar, vi har inte samma situation vi har inte samma kompetens längre. den här regeringen skulle aldrig kunna låta Sverige neutralt genom ett världskrig Nej, för de, det, de inte det är intressanta är för tycker men... jag är med näringsministern Häcksö, han. hans pappa var partiledare i högerpartiet på den ja, tiden där sitter han och jobbar för karriärens skull i Sossarnas parti ja men alltså det ser du att de är nej. bara ute efter karriär Det är inte, det är inte ideologi de kämpar Nej, nej politiker är ju liksom Folk, många som engagerar sig politiskt Särskilt yngre De har lite liksom sociala problem Så går de in i Moderaterna Eller Folkpartiet För att få kompisar Men det handlar väldigt lite om sakpolitik Det är där jag tror att vi ska göra det man ska föra fram Att vi måste börja diskutera sakpolitiken Inte att man ska träffa vänner i partiet Och gå på fester, och ball och allt för det är Det vetrar inte på någonting Det är sant mm, mm. Utan vi behöver just folk som engagerar sig Saker som har kompetens, kompetens. Men, hela, men, men trots allt så är invandringspolitiken En slags eh, Vad ska man säga, dominoeffekt Den ena river den andra Den andra river så hela vägen mm. Mm. Tills den sista jäken har ramlat och det är den sista svensken och han ska hissa flaggan mm. Det sista han gör <laughs> Men sen när det gäller också ansvarstagande alltså där man, det, som, det som var spiken i kistan om man så säger Det var ju när man tog bort ansvaret. Ja. Det var ju fruktansvärt Därför att tjänstemän i stat, kommun och förvaltningar Hade alltså var ansvariga inför sina handlingar ja, det var han 1975 det... som, som tog Olof Pallnord Ja natur ja naturligtvis, han är ju grundaren till det här eländret det är ju vad heter det när tjänsten man ansvarar då, då blev du alltså då, kunde, då kan man figurera i en stor grå massa och säga ja men det är ju inte mitt fel utan ja, det är dens fel och så vidare alla så skyller släpper, på alla alla du? skyller på alla och så slösar man bort mm. eh, medan våra skattepengar rinner bort mm. ja. jag har en kort fråga till bara ja. vad tycker ni om monarki ja det, det, den monarkin vi har nu den är inte från vår forntid alltså. Är det har mer faktorer på den tiden valde vi vår kung mm. och skötte inte hans, då åkte huvudet av Ja, men det är väl det jag tycker. Nu, nu, vi, nu har, har vi ingen valt en kung utan de går i arv ja, Jag tycker det. personligen att monarkin är irrelevant för landets framtid Men å jag andra nej, nej. sidan så, å andra sidan är det ju vår kultur kan man säga Vi har haft ja. kungar sen bronstiden va, bronsåldern Jag tror ni inte att kronprinsessarna kommer att bli en bra drottning då? Då är vi säkert. Ja men det är just den här arvfrågan va Vi ska välja vår kung om vi ska ha en kung tycker jag Tycker jag. Vi ska inte ha att det ska gå i arv Tycker mm. jag i alla fall alltså, Då skulle nog vara det enda landet i världen Som har en sån har krig. Nej Från men det här är hade krig. vi ju långt före vikingatiden Jo men. Så valde vi våra kungar vi kanske inte införa vikingasystem här i Sverige Nej men det före vikingar hade vi också så Hade du det? Ja, ja, det oh, ja vi valde vår kung men är, är ni för en parlamentarisk demokrati eller? Vadå? Är ni, är ni för en parlamentarisk demokrati? Nej, oh, den, den demokratin den kan de stoppa upp någonstans Det är ju den vi har nu jo, visst, men att, Den fungerar ju inte alls det märker du Nej, det. men att demokratin fungerar Det är ju inte detsamma som att Om vi röstar på folk som inte representerar oss Då är det ingen parlamentarisk demokrati Nej, men det är ju korrekt Och de är inte representativa heller för oss mm. Så ni, ni vill ni ta en riksdag? Inte den riksdagen vi har nu i alla fall Nej men ni vill få, låta folket välja i, i, i fria val. Ja vi ska ha svenskar där uppe i riksdagen mm, Svenskar det det som är för, är för Sverige Vilket om, om svenska folket skulle välja, välja en turkisk statsminister Då är det demokrati eller hur? Nej det är ingen demokrati Är det inte? Nej för han ska inte ens ställa upp här i Sverige ja, ska det, vi, ha... Ska ha svensk, vi ska ha en svensk statsminister Och sen undrar jag, vill, vill ni starta så här repatrieringsprogram? Absolut. Ja, det är, det är det, absolut. Det är absolut. Det är har fundering på. för att Det är nödvändigt faktiskt. Det är man säger att det är nödvändigt. Då. Men problemet är att många invandrare i Sverige som har kommit hit de har svenskt medborgarskap. Och ska man repatriera någon så måste man. Ta, man får, enligt folkrätten måste man ha kvar sina egna medborgare i landet. Ska man repatriera dem, ska man, får man, måste man ta ifrån dem medborgarskapet. Det får man bara det, göra Det, det är ju många länder som har gjort så ja. Tagit bort medborgarskapet, det är väl en bagatell att införa Nej, det tycker jag är, det är inte en jo, det, det är en bagatell, du? Ja, men då kommer ju inte, du kan vi på va? Ja, men i ett sådant läge så skulle vi ju naturligtvis underkänna De som har, de som har delat ut dem medborgarskapen, det förstår du väl Det är de som ska åtgärda med den repatriering under ordnade former skulle inledas Nej, jag delar inte i och fick det. Men vi kör på nu. Det, det ska det. vi göra. Då det? får jag få. Då är du väl folkartist, vad? Ja, det, det gick ut. Eh, har vi någon mer samtal? Nej, det har vi inte. 39 ska ni ringa Det är vår nättsändning. Och ni så är ja, ni kan skriva också förresten till oss. Ja, vi kan säga box. Eh... box eh... Ja, det har varit en hel del tekniska problem här med en gammal IBM-dator. Stora tekniska problem, men sen gick jag över till en helt annan, modernare, nyare dator. Och efter många timmar här så börjar faktiskt den här gamla ibm datorn att fungera. det hade jag ett hett sätt också, men det gick den här vägen också att prata på det här viset. Det vi har hört var från Stockholms närålder 88 MHz Stockholmskanalen, troligtvis 1995 med Roffe Pettersson- Bosse Nilsson, jag tror Roffe är väl närmare 80 år idag. Bosse är säkert minst 67 år gammal idag. Åren har verkligen gått och i slutet på 1995 så förstördes Studio 39 i ett politiskt attentat. Man blev uppsagda och försvann från närradion självklart. Och Vi har bara några minuter kvar. Det här var Gunnar på 60 minuter, det andra programmet för maj månad 2013 och jag kommer att producera 17-18 här en del lördagar och jag kommer självklart att vara med och prata då men vi kommer också att höra en hel del inslag jag vill tacka Hasse också som under många år skickade cd-skivor med olika program och det kommer också ljudfiler här med näst, mer än 30 år gamla närodyppprogram ni kan gå in på gunnar1.tk Alltså Gunnar1.tk. Där spelas det här upp för närvarande. Det är 50 program på höger sida. Och det är alltså unika inspelningar från 88 MHz helt enkelt. Ni kan också söka på Mix 88 MHz. Ni kan alltså skriva till oss på adressen Hornet, Box 42 021 126 12 i Stockholm. Ring månad till fredag 18-20. Om ni vill medverka i radion eller ställa frågor på 02 25 60 143. Stöd oss ekonomiskt på 634 252-1. Besök oss på en domän som heter natsol.se spegelnadsol.tk sen går man vidare i olika avdelningar och ni kan också besöka oss på gunnar1.tk där spelas det här upp och sen finns det massor av länkar och massor av reklam och sånt där och över så kan man klicka på adressen netradion.tk där kör vi dygnet runt med bra ljudkvalitet från USA är streamad live radio alltså eller internetprogram Bortsett från tekniska problem så går det dygnet runt 7 dagar i veckan 24 timmar om dygnet på 128 kilobits per sekund. alltså nedradion.tk. Vill ni vara med och prata i radion till exempel Lennart kan ju ringa så kan du ringa 18-20 måndag till fredag på 022560143. 60 143. Jag har ganska svag medhörning här faktiskt när jag ser på staplarna här. Jag fick göra en annan teknisk sak. Sprakande ljud som ni hörde kom från den gammal mixer som Studio 39 hade. Jag vet att Bosse Nilsson ut 10 000 på den här studion Studio 39 och sen blev allting förstört. Jag träffade också Putte faktiskt innan han dog. Han var ganska dålig då faktiskt. Putte som hade Studio 39. Vi ska strax lämna över till Studio Frekvent och Geo Lindberg mellan 18 till 18.30 programserien Gunnar på 60 minuter gör sommarbehåll vi önskar er alla en trevlig sommar men jag kommer självklart att producera en del lördagar med 17 till 18 det kommer bli en hel del så att säga, längre inslag från olika program och så men ibland så kommer jag att gå in och prata också men då blir det alltså inte gunna på 60 minuter så att vi har några minuter kvar här att tala innan jag avbryter inspelningen som ska ligga på strax under 60 minuter så det var en väldigt strul här i flera timmar med en gammal dator som absolut inte ville fungera. Där har jag kopplat in headset med mikrofon och sånt. Men nu fick jag ta en annan teknisk lösning. Ni kanske också hörde att jag kunde ändra hastigheten här på de som talade faktiskt. Ton, det heter, då, det heter alltså ton tonartsväxling. Låg-hög. Så att de kan bli mörkare och högre de ska också ladda ner ett program som man kan förställa rösten på och låta som en kvinna. Eller massa häftiga ljudeffekter och sånt. Men normalt sett så kan man inte hålla på att ändra på hastigheterna. Men vill man få mörkare och ljusare röster och såna här saker. Så att det ska strax avbrytas här nu. Och vi har kommit att återkomma här lördagar 17-18 ibland. Och köra de 60 minuterna med olika inslag men även komma in ibland att tala. Och som sagt då. Jag har kommit igång lite grann med cykling och så här nu. För tillfället så är det betydligt sämre väder. När Stockholm har plus 22 grader så är det inte mycket att hänga julgran här uppe i Långsyttan. Men i alla fall då så kan ni ringa måndag till fredag 18 till 20 och ställa frågor. Och vi kan också spela in samtalen på 022560 143. Jag tar en liten mikrofon som sitter på en tregren här faktiskt. Ja, och jag tror att det kom in lite musik någon sekund här på, på någon annan kanal här. Så att det var en tillfällig teknisk lösning jag gjorde här. Det kan alltid uppstå en massa tekniska problem och så vidare. Och vi ska strax avbryta inspelningen så att det ligger under 60 minuter. Tackar Anders Hultman på Närhålluföreningen. Ibland så går vi ut med FTP. Ibland kör jag 17-18 och Jörn Lindberg 18-18.30. Ibland kör Jörn Lindberg 17-18 och så kommer jag ut mellan 18-18.30. Tack för att ni har lyssnat och Gunnar på 60 minuter kommer tillbaka till hösten. Men jag kommer ibland också att gå in och tala på de här 60 minuterna eller 17 till 18 som kommer. En del lördagar ungefär varannan lördag. Jag tackar för mig.